Златото в кръвта Беседа от учителя, държана пред младежки и клас на 4 октомври 1929 г. Тайна молитва Прочете се резюме от темата Разлика между животинското и растителното царство. Пишете сега върху темата каква е разликата между животните и човек? Дайте си едно вътрешно определение та и широко върху темата. Нали всеки човек си има по едно животно. Каква е разликата тогава? Какво разбирате вие под думата настроение? Често казвате човек е под известно настроение или Мени се настроението му. Може ли някой от вас да каже елементите на настроението? Нали? И настроението има елементи. В какъв смисъл употребявате вие думата настроение? Тогава ще ви задам другия въпрос. Кой има по-голямо настроение? Старите или младите? Младите? Защо? Въобще, как схващате вие настроението? Имате добро и лошо настроение. Вие казвате, че си настройвате цигулката. Човек, след като си настроя цигулката, започва да свири. С какъв камертон си нагласиш цигулката? Да изясниш термина, сравнението. Когато цигулката е разстроена, цигуларят я настройва. Той си има правила за това. Когато вашето настроение не съответства на камертона, как се нагласявате? Какъв камертон имате вие? Имате ли някои правила у вас за нагласяване? Допуснете, два му ученици се състезават. Англичанинът се състезава за някаква златна чаша. Единият взел чашата, има добро настроение. Другият не я е взел и има лошо настроение. Мисля, ние сме се спирали и друг път върху настроението. Каква е дълбочината на настроението на човек? Забевавали ли сте колко трае настроението на човек? Когато си добре отспал, на сутринта имаш добро настроение. Щом не си отспал, имаш нещо неприятно в себе си. Вие не сте правили психологически наблюдения върху себе си. Ако вземем една игла и я забием един сантиметр на някое деликатно място, на ръката на човека, например, който е в добро настроение, какво ще стане с неговото настроение? Ще се измени, нали? Добре. Вие сте ученичка в гимназията. Другарката ви дойде до ухото и ви каже: Знаеш ли, онзи ден учителя ви е турила леденица по математика. Вие веднага казвате на другарката си: Остави ме, моля те, нямам настроение, не съм разположена. Защо? Еденицата е това, една права линия. Но ако тази линиика беше направена с злато и тежеше 2 кг, какво ще ще да бъде вашето настроение тогава? Нали човек трябва да сменя състоянията си? Ето, имате тази единица. Направете я в ума си от злато, за да смените вашето състояние. Най-после кажете си, Заслушава ли човек да губи настроението си за една единица? Сега, кое е, което се крие в настроението? Какви чувства се крият настроението? Когато човек има добро настроение, какво усеща? Да допуснем, някой от вас има следната опитност. Свършили сте матура в гимназията, по всички предмети сте били освободени. За колко дена трае това настроение? Може да трае до следващата година, докато дойде да следвате по университет. Най-първо мислите, че сте разрешили един важен въпрос. Ходите... Разположен сте, носите си дипломата. Но лека по лека тази диплома започва да губи своя смисъл, състоянието ви се сменя. И вие почвате да мислите за друго положение. До известно време дипломата и тия бележки внасят в ви една самоувереност, че много нещо можете да направите. След една година вие почвате да губите вашата самоувереност и се намирате в това положение на онзи ученик във Варна. Свършил той гимназия и почнал той да ходи да търси служба. Носи си дипломата, тук не му дават работа, там не му дават работа. И най-после купува си той едното чило, турил си дипломата в рамка и тръгнал да точи ножове. Всички казват за него. Колко способен момък да носи той точило на гърба си? След време той си уредил работата. Сега, може ли вие да предвидите какво е било настроението на този момък? В настроението има един елемент. Всякога човек очаква повече отколкото могат да му дадат. Затова човек губи настроението си. Или губи известна енергия. Да допуснем, даде ви се една задача. Някой от вашите другари е изгубил настроението си. Как ще го настроите? Сега ние пристъпяме закона на самообладанието. Светът, в който сега живеете, материята тя се намира в едно преходно състояние, или казано на психологически език, проявения свят, защото реалността, това е проявление на съзнателния живот, минава в едно преходно състояние. Някой път казвате, учителят е неразположен към мене, той като ви погледне има едно неразположение. Колкото и хубаво да отговаряш, той ще ти тури 3. Учителят е неразположен към вас, но не знаете защо. А някой път ученик, той и средно да отговори, учителят му пише 6. Ти усещаш една несправедливост, но на какво се дължи? Не можете да си разгадаете, защото единият отговаря отлично. Три му турга, а другия на него турга шестица. Казвате, защо учителят постъпи по този начин? Вие имате някоя ваша другарка или другарско, когато сте разположени да говорите, аз друг не сте разположени да говорите. После с някого говорите повече, а с друг по-малко. Вие казвате, че говорите с този повече, защото той разбира повече, а другият разбира по-малко. Може би до известна степен е така, но имаме разположение да говорим с някои хора повече, с някои нямаме. Казвам. При самовъзпитанието на човека, докато той не разбере в какво седи естеството на настроението, и да си даде един отчет. Става сутрин неразположене. Да знае правилата, чрез които може да смени състоянието си. Човек трябва винаги да знае да сменя настроенията си. Кое е следващото състояние, което иде след настроението? Унези от вас, които са изучавали психология, как квалифицирате тези състояния? След настроението, кое иде? Ако ви дадат едно перо или злато, плодове или дрехи или ви назначат на служба, какво настроение ще добиете? Към каква категория спадат тези различни чувства, които се изпитват при различните състояния? Ако ви дадат един скъпоценен камък, голям колкото едно кокоше и яйце, може ли да се смени настроението ви? Да кажем, имате едно песимистично настроение, не се интересувате от живота. Но щом ви се даде това кокоша и яйце диамант, щом погледнете на него, веднага се сменя вашето настроение и умът ви ще заработи. Най-първо този знак ще заработи във вас. С нощ човек става смел. После и тези знаци. Когато човек е разположен да говори, коя от планетите има влияние върху него? Към коя от планетите спада говорът, речта? Към Меркурий. Той, като секретар на боговете, все ще има да дава някакъв отчет. Всъщност, планетата Меркурий упражнява ли някакво влияние? Какъв е елементът, който тургаме при Меркурий? Живакът. Значи, когато в човешкото тяло има живак, той повече говори. Живакът търси място да излезе навън. Тогава ще турим за Слънцето злато, не ли? Меркурий живакът, Венера метът, Месичината среброто, Марс желязото, Юпитер калай, Сатурн улово, Уран платина, а Нептун? Сега вие можете да направите най-елементарен опит. Да допуснем, че нямате настроение и искате да смените състоянието си. Най-първо починете да тургате 500 грама злато в ума си. Да кажем, състоянието не се сменя. Увеличавайте 1 кило, 2 кг. можете да дойдете до 10 кг. Торете в ума си златото по алхимически начин и като го торите фумаси, в ума си. Ще забележите каква смяна ще стане в настроението ви. Тогава направете и с другите елементи опит. Вземете калая. Съединете Слънцето с Юпитер и из пари купете си няколко хиляди паници, направени от мед паници от бакър. Торете паниците в обращение. Купете си сахани, и брици, кутли. Да кажем, вие си купите всички тия медни съдови и ги калайдисате. Каква ценно ще имате тогава? Ще торите калая на работа. Всички тия калайдисани сахани, и брици, кутли ще ги торите в обращение. Ще ги изнесете за продан на пазара. И си представете тогава, че вие сте млад, но според закона в тази култура все млади хора ще идват да купуват вашите саханчета и брици и котли. Какво ще бъде настроението ви? Колко ще турите да струва един сахан, тъй направен хубаво и калайдисан? 30 лева 30 това е законът на умови. Ще разложите този число на три триъгълници и вие ще имате един покрив отгоре над себе си. Щом имате числото 3, това са условията. Ще работите. Или, казано с други думи, ще изучавате закона на самообладанието. Който иска да изучава закона на самообладанието, той трябва да разбере Две противоположни състояния. За пример. Избирате да идете на екскурзия, когато валиташ като изведро. След като се върнете, да считате, че екскурзията е отлична. Или избирате, когато деня е ветровит и целият ден ви е духало. Или може да изберете, когато времето е хубаво. Три екскурзии ще имате. Едната на дъжд материалистическа. Другата, когато има вятър, колкото искате. И третата, когато времето е хубаво. Хубавото време аз наричам време на чувствата. Щом вятърът ви е духал, това е време на ума. А когато дъждът ви е валял, имате пак време на чувствата. 30 това е първата паница. Второто продавате и Каква цена ще турите на ибрика? Хубав ибрик, меден. 150 лева. 150 като се съкрати 15. Значи трябва да извадите всички вредни елементи на вашия организъм. 15. Пречистване на кръвта. На чувствата. Е, знаете ли как се пречистват чувствата? Има два начина за пречистване на чувствата. Най-първо ще започнете с закона на даването. Ще си представите, че сте богат човек и имате няколко милиона. И после ще ги раздадете на бедните и ще раздадете всичките ще оставите само една дреха, едни обуща и една шапка. Та и ще стане един процес на пречистване. Ще следите, след като сте раздали мислено всичките си пари, ако сте доволен, добре. Ако сте доволен от даването на парите, значи вървите по един правилен метод. Но ако след даването на парите у вас остане едно недоволство, процесът е неправилен. Ще кажете, това е една игра. Но такива игри има навсякъде. Да кажем, вие сте изучавали тия вредните бубоничните микроби. Кое е онова, което вас ви радва, когато изучавате тия микроби? Вие изучавате техните качества и техните свойства. И най-после си въобразявате, че ставате един бактериолог. Всички вестници пишат за вас и вие се радвате. Тази идея изпъква в ума ви. Може да станете учен бактериолог, може и да не станете. Тази идея е хубава. Но каква полза ще ви донесе тя, след като сте научили нейните вътрешни черти? Приложението на то и знание, което можете да добиете в дадения случай, то може само да ви въздигне. Така знам. Предвете причистване на вашата кръв, на вашите чувства и на вашите мисли. Сега вие продавате един котел, който събира 10 кг. вода. Каква цена ще му турите? 380 лева. Това е един котел, с който вие можете да се прехраните. Ще занесете вода тук, там все ще ви платят нещо. При най-добрия случай да знаете за какво може да се употреби една паница, един ибрик, и един котел. Представете си, че пътувате на едно място. Вие обичате мед. Където отивате, вас ви отрязват едно парче от пита мед и ви тургат паницата. Второ, трето парче и вие ядете. Представете си друго едно положение. Вие сте пътник. Носите вашия брикс с най-хубавата вода. Гърлото ви е засъхнало и вие вкусите от тази вода малко. Вие можете да превърнете тази паница и брика и котела. Вие можете да организирате нещата, тъй както онзи художник. Да ви доизменяте нещата, като започнете от физическия свят и да свършите с най-възвишеното от човека. Но при всеки случай, и трите тези съдини да вървят с вас, където ходите навсякъде да им намирате място. Тогава вие ще бъдете учен човек. Пък ако ги оставите тук и там и останете сами, не сте от много учените. Ако ти можеш навсякъде да ги носиш и да им намираш място, да сменяш енергиите си от едно състояние на друго, тогава ти си учен човек. За пример, с какво можете да смените един турски сахан? Или един ибрик, или един котел? С какво можете да ги смените, ако е за смяна? Природата ви възпитава по същия начин. Тя влага разни мисли в човешкия ум и дори разни желания в човешкото сърце и разни постъпки на човешката воля. Значи тя влага в всевъзможни положения, за да ви вкара от едно положение в друго. И ако не искате доброволно да я слушате, тя, чрез хитрини, ще ви застави по един или друг начин да възприемете. Да кажем, някой от вас ви заставя да облечете някоя простичка дреха. Кое ви заставя да се облечете, тъй или инак? Някой път казваш. Тази дреха не ми харесва. А друга ви е приятна? Питам. В дадения случай, кое ви е накарало да се облечете по един или по друг начин? Да кажем, поглеждате на една маса, виждате едно перце. Вие като дете не обръщате никакво внимание. Но иде време в живота ви, когато като поет или като писател, вие обръщате много внимание на перото. В дадения случай някой цар да е все и той ще вземе и перо и най-малкото ще подпише някой указ. Кое е важното в перото? Дръжката или перото? Перото. Следто и да дръжката. Сега за пример, най-важното за сегашното ви състояние кое е? На вас, поред моето схващане, на синца ви липсва злато. Синца сте малокръвни, злато нямате, липсва ви златото. И даже доста злато ви трябва, по 10 милиграма в кръвта. Всички страдате от анемия. Първото условие – злато ви трябва. Второто – някой от вас нямате триъгълник, нямате покрив. Нямате стая къде да живеете. След той кревата и не е добър. Покривки нямате, свивате се. Най-първо човек трябва да има изобилно злато, разбирам слънцето, живота. След той място, къде човек да прояви своя живот. Една хубава стая. Най-малко с два прозореца. Един към изток, друг към юг. Сутрин като стане да го огрее слънцето. После стаята да е висока и да има някоя планина на среща, да може да наблюдава. Такъв човек може да има едно добро настроение. Допуснете сега, вие сте достигнали до степента на това вътрешно познание, да знаете положително къде се намират тия 10 кг. злато. Ако са затворени в някоя монета или затворени в едно голямо парче, злато, и изваждате ги. Като ги вземете в някоя турба или в някоя куфарче и ги носите из пътя, в позата ви ще има нещо тежко, тежко, една самоувереност ще има и едно особено поглеждане. Представете си сега, че един ден той може да стане. Вие сега се забавлявате, но представете си, че той го направим да стане. Тогава няма да бъде залагалка. Сега се предполагаме ще бъде както онзи търговец, който се учил да смята. Един отива при един бакалин и им носи една банкнота от 100 лева. Взема нещо за 5 лева. Дава бънтнотата и този му казва. Колко имаш да вземаш? Е, 95 лева. Хубаво. Предположи, че ти ги давам. Този си прави сметката, така е. Но връща се вкъщи и казва: Как е така? Аз му до 100 лева, а той какво ми върна? Някой път човек се забърква в своите идеи. Защо? Има нещо криво. В тия 95 лева, които бакалинът му е върнал, има нещо криво. При сегашното съвън възпитание непременно трябва да изучавате влиянието на елементите в човешката кръв. Когато ръцете на човека изтиват, какво му липсва? Показва липса на влага. При него става повече изпарение и поглъщат топлината. После липсата на злато образува едно свиване от човек. Човек, който няма пари, винаги се свива някакси. Щом има пари, у него има едно разширение. Тори десния си крак малко напред, един триъгълник се образува. Обаче, щом загуби парите. Прибере си кръка на едно място и се свие. Те го казват на дълбоко размишление. Или той размишлява къде отиде златото. Но злато всякога може да имате. Малко количество злато всякога може да добиете. Една стотна от милиграма всеки може да има. Като работите в природата, може да добиете една стотна от милиграма злато. После в някои храни се намира повече злато. В кои от храните има повече злато? В житото има ли злато? Колко злато има в човешки организъм? Чели ли сте някоя статистика в кои храни колко злато има? Може ли за втори път да прегледате какво количество злато има в човешкия организъм? Съвременните химици все са определили колко злато съдържа човешкия организъм. Пишете върху темата храната на гениалните хора. С какво се хранят гениалните хора? Каква храна повече употребяват гениалните хора? Можете ли да намерите някой автор, който е писал нещо върху храната на гениалните хора? Един доста важен въпрос е това. Един гений какво обича повече? Има известна храна, която е немо присъща. Онези активните хора ядат повече кисели, солени и люти работи. Унези хора с един възвишен и благороден характер ядат повече сладки храни. Така съм. Като изучавате астрологията, вие трябва да превърнете елементите в химията. В плодовете има елементи, в храните вие трябва да ги изваждате. След това и във всяка мисъл се съдържат известни елементи. По естество, всяка мисъл съдържа повече от някой елемент. Ще изучите какво съдържат мислите ви и желанията ви. За бъдещето възпитание трябва да има една наука положителна, с която да боравите и да имате резултати. За втория път целият клас да вземе предвид проучване. И употребление на среброто. За какво може да се употреби среброто? Тайна молитва. Няколко бележки след лекцията. Златото показва средата, в която животът се проявява. Ако знаете да. Позлатявате работите, може е лесно да се справяте. Да позлатите мислите и желанията си. Има някои хора мязат на сахани, други на иприция трети на котли. Ти като знаеш, че някой мяза на сахан, ще постъпваш с него като сахан. Навсинца ви трябва една гъвкава мисла. Човек трябва да знае всичките положения. Всички работи в природата трябва да се турят на място. Няма неща маловажни. Има неща маловажни, когато не можеш да ги разрешиш. Онзи, който е сменил настроението си, трябва постоянно да се обнадеждава. На хората на настроението не може да се говори истината. А аз ти ги забавляваш, те са като децата, ще му дадеш една кукла. После няма кой да им прави забележки, че не е поступил добре. В малките загуби човек страда повече, а в големите той претърпява едно пречупване на гръбнак. Той се претъпя и по-лесно изтърпява. Среброто изтодява и образува огробяване, а топлината образува леност. В природата стават смене. Констатирано е, между учителя и ученика няма допирни точки. Щом едно живо съзнание, няма допирна точка със съзнанието, което направлява обекта на неговото желание. Образува се настроение. С един искате да говорите. Има помежду ви невидими точки. С друг не искате да говорите. Нямате допирни точки. Да дадеш Значи да образуваш контакт. С каквото и е, ти ще направиш контакт и тогава вече има резултат. Беседа от учителя държа на предмладежкия окултен клас на 4 октомври 1929 година.